O, mamă, 1 aprilie 1880, O, mamă, dulce mamă, din negură de vremi, Pe freamă tu de frunze la tine tu mă chemi. Deasupra criptei negre a sfântului mormân se scutură, s de toamnă și de vânt se bat în ce din ramuri, Îngână glasul tău, mereu se vor tot bate, tu vei dormi mereu. Când voi muri, la creștet să nu-mi plângi, din teiul sfânt și dulce o ramură să frângi. La capul meu cu grijă tu ramura să o îngropi, asupra ei să cadă ochilor tăi stropi.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 Aproape vei fi de sânul meu, mereu va plânge apa, noi vom dormi mereu.